Ez da historio konkretu bat, badaude bipertsona hai... Dago dekorazio minimo-minimo bat, ba, sofabaz eta lanparabaz, ba, familia baten ondare ezan litekeen dekorazio hori. Baina ez dago narraziorik. hori. jokatzen dugu bizitzaren aro ezberdinak islatzeko gorputzen bidezko koreografiarekin. Eta gorputzaren bidezza dirazten da. Gorputzak nola gaitunten talka, nola maitatzen diren, nola banatzen diren, nola elkartzen diren berriro. Bueno, guk eh, sentitu duguna eh, gai horren inguruan.